Але колгоспові поверталося завдяки добрій годині, як на замовлення. Агроном прошелестів замком течки і виклав на підвіконня, на дворі стіною падав дощ, угоду у трьох примірниках. В угоді зазначалася кількість зернових на колгоспних полях і погектарна оплата екстрасенсові Робінзону Макусі за метеорологічні послуги. Я узяв з рук гостя авторучку і не вельми, вчитуючись, розписався на усіх трьох примірниках. Хай вчитується балерина, це її афера. Я лише підставна особа. Так тішив себе. Агроном хихикнув, витер об штани долоню і теж розписався від імені колгоспного правління. Тим часом дощ вщух. Гість сховав папери до течки і побіг на озеро скупатися. Балерина сиділа на краю в полу, смакувала трав'яним чаєм і насмішкувато зиркала на мене розгубленого. «І що ж тепер?» – понуру запитав я. – муляло душу, ніби справді запродався чортові. «А може так воно і було?» А тепер вийдеш на шпиль жиморівки, розведеш руки і тричі промовиш. Дощі, припиніться, хмари розійдіться, і все буде, як ти скажеш. Твоє слово тут – закон. Швидше твоє, – зітхнув я. Поки ти не з'явився, – вона осміхалася самим обличчям але очі не сміялися, і голос звучав жорстко. Коли вони загрономом пішли, я справді вибрався на шпиль Жомрівки і зробив так, як нарадила балерина. Але дощ знову припустився майже з безхмарного млистого неба, а з-за Дніпра насувалася чорна аж синя хмара, облягаючи усе небо. Ледве встиг скотитися до землянки, Уже полило, розверзлися хляби небесні. Я ліг і заснув. Хотілося забутись у сні. Сонячне сплетіння і є совість людини, Пише уже неодноразово цитована мною авторка. Або совість є смерть тіла, Але життя духу. Я сам себе ударив у сонячне сплетіння, піддихало, як казали пльохівські хлопці. Мені не хотілося прокидатися, але прокинувся у досвіта. Туман ще висів над землею, проте небо було чисте, без жодної хмарини. За весь день над жолудівкою і не крапнуло, хоч за Дніпром і над Рогощею клубочили хмари і погримувало. І так було усі три тижні, поки не скінчилися жнива. Балерина зрідко навідувалася до мене, але виглядала стомлено. Думаєш, Робінзоне, легко хмари відводити. Даремно грошей ніхто не платить, не той час. Я і на хвилину не розслаблююся, напружую усі сили свої, аби не пустити дощ на Жолудівські поля. Навколо в атмосфері таке твориться, сам бачиш. Я часом входжу у таку концентрацію думки, що забуваю, хто я і де я. Зникаю з полю зору власного. Але треба допомогти народові. Невдовзі у районній газеті з'явилася замітка. Над Жолудівкою блакитне небо. Поки дощі гноять хліба майже по всьому району, трудівники Жолудівського колгоспу не мають проблем з погодою, спокійно й діловито збирають урожай під безхмарним блакитним небом. Їм допомогла в цьому добра сила, могутнє біополе нашого колгоспного екстрасенса Робінзона Макухи. Далі коротко розповідалося про мій із колгоспом контракт і підпис під заміткою Таїса Дубогрієнко, лісовод. Наступного дня у мене побували голови сусідніх колгоспів. Довелося кожного переконувати, що сил моїх ледь вистачає, аби вберегти від дощів поля, на яких трудяться дорогі земляки. Найбільше мене не вистачить. Завдяки Марині Замітку з районки передрукувало багато українських газет, а потім і зарубіжних. Слава моя полинула над світом. Розділ дев'ятий І з'явився на обрій мого життя Ростислав. Ще один янгол тьми, з яким я підписав контракт. Усний, правда, на жодному папері не зафіксований, не обговорений і нами, двома в деталях Укладений за уже згадуваним мною учнівським правилом Один пишемо, два в голові тримаємо Янгол тьми Ростислав з'явився перед очі мої в образі янгола світла Джинсового янгола Весь у фірмі найвищого зразка, наймодніший На грудях на золотому ланцюжку хрестик Продовгувате, таке відкрите до світу, до людей, таке інтелігентне обличчя, ніби вирізблене геніальним майстром з білого мармуру Обрамлене довгим, нижче плечей, тонким, ніжним, майже жіночим волоссям Очі завжди усміхнені, сповнені приязні доброти до ближнього Зате тіло треноване, як у молодого вовка Усі ті карате, шушу і таке інше, як для мене в дитинстві таблиця множення. Кандидат у майстри і стрільби з пістолета. Освіта вища, журналістська. Плюс курси менеджерів у сфері реклами. Фотограф-любитель, але високого професійного класу. Через плече шкіряна сумка з найсучаснішою японською апаратурою. Фотографує справді блискуче. Наш Ростик останнє слово сучасної цивілізації. втім, як і наша Маринка, якщо я люблю Маринку, то маю любити і Ростислава. Ми одна сім'я, більше, аніж сім'я. Ми спільне підприємство. Спільно творимо міф про Робінзона Великого і спільно його продаємо. З тими грандіозними планами, зазираючи далеко в майбутнє, він і об'явився на острові, поки що як посланець популярного ілюстрованого журналу. Навіть посвідчення розгорнув. Я в те посвідчення і не заглядав. Я наперед знав, усе, що він каже, і ще казатиме, правда. Як правдиві у суті своїй оголені дроти високовольтної лінії під напругою, напнуті між металевих на бетонних підпорках веж. Здаля вони сяють у сонці, як срібні, радують око легкістю і ажурністю. А тільки коли зависають над тобою, відчуваєш у напруженому гудінні і загрозливому потріскуванні їх тяжкоту і агресивність до усього живого. Електрики не радять селитися ближче півста метрів від високовольтних ліній. Заборонена зона. Я поселився, як і мій син. Син заплатив ранню смертю свого молодого тіла. Я заплатив смертю душі. Річ у тім, що я одного разу уже здибувався з Ростиславом. І тепер його опізнав. Він мене ні. У комп'ютері пам'яті його я не відклався, ані потрібен був йому, ані загрози для нього не становив. Коли ще живий був мій Максим, а я ще не був Робінзоном Великим, а був лише Робінзоном Макухою, звичайним собі обивателем. І Ростислав ковзнув по мені очима, як по голій стіні. Досі я не розповідав про цей випадок як не розповідав багато чого, що стосувалося мого сина, мертвого тепер сина. Ця рана глибоко в мені і перестане боліти лише опісля смерті моєї. А може, і після смерті болітиме? Хто скаже з певністю нам, живим, що відчуватимемо на тім світі? Якщо, ще раз повторюю, він є, якщо ми не черви, які копошаться в землі і гинуть під підошвами пішоходів та колесами автомашин на мокрому асфальті після теплого дощу. Коротко, бо вже мій час наближається. За якийсь тиждень до своєї загибелі син подзвонив мені і запросив на Морозиво. Це був наш давній з ним ритуал. «Чи не найкращі хвилини душевної близькості нашої із Максимом, ще з раннього його дитинства, коли ми удвох смакували морозивом у кав'ярнинці на сусідній вулиці. І ось Максим запросив мене до тої ж кав'яреньки, поріг якої ми з ним не переступали уже декілька років. Щось його мучило, чимось наболілим хотів зі мною поділитися. Але так... І не поділився Можливо, стіна, яка між нами виросла Уже була занадто висока Не під силу для нас обох Можливо, завадило моє старече бурмотіння На реалії нового життя Уже не існувало нашої з ним кав'яреньки Уже в тім приміщенні розгорнув бурхливу Але невидиму для сторонніх очей діяльність бізнес-клуб Найперший, здається, у Києві. До того клубу і запросив мене Максим. Він був туди вхожий. Уже сутеніло. Вікна колишньої кав'яреньки затуляли розкішні, непроглядні штори. Усередині звучала тиха музика. М'які шкіряні крісла, круглі столики, на кожному лампа під абажуром. Ну і таке все інше. З того життя... З того світу, до якого так прагнемо я задубіла на вітрах розвиненого соціалізму Таїса.